Alamu al-rijali, sunna'u al-hayati, Akmaru al-layali, mana'u al-hudati. Alamu al-rijali, sunna'u al-hayati, Akmaru al-layali, mana'u al-hudati. Ovu audio iznanih pripremio izavaz studio,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 وسما وخلى المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما تقوم لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله وسفيه من خلقه وخليل اما بعد فإني أستق الكلامي كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد باب ما جاء في الكهاني ونحوهم ono što se navodi o prorocima i njima sličnim El kahin prorok kaže se da je čovjek koji prisluškuje od džina ono što kradu od vijesti. Pa na osnovu toga, znači, zna određene stvari. I njih je prije Islama bilo jako puno. A poslije, Islama ih je manje, zato što je uzvišeni Allah t. T. sačuvao nebesa od njih. I često se dešava da ljudi čuju vijesti od ovih proroka, pa im nakon toga provje, povjeruju, zato što oni kradu, znači, jeli, to sa nebesa. Pa pomisle ne neznalice da ti ljudi, znači, imaju nekakvu vlast, da imaju nekakvu moć, ili da znaju gajb koga ne znaju, jeli, koga ne znaju ostali, koga ne znaju ostali ljudi. I smatraju te koji ih obavještavaju da su od Allahovih evlija. A nisu stvari od evlija, nego su oni, شيطان سكي أوليية شيطان سكي بريتالي أنيس بريتالي سورية لتبارك وتعالى كاجوزيشني الله عز وجل ويوم يحشرهم جميعا يا معشر أشر الجن قد استكثرت من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إن ما شاء الله إن ربك عليم حكيم I na dan, kada će ih on sve sakupiti, te barake o te pa će kazati, o skupe šeitenski, vi ste mnoge ljude u zabludu odveli, pa će kazati njihovi štićenici od ljudi, gospodaro naš, mi smo jedni druge pomagali, mi smo jedni drugima od bili, i stigli smo do roka koga sinem odredio, pa će uzvišeni, kaže uzvišeni Allah, vatraće će vama prebivalište biti, i u njoj ćete, u njoj ćete, jeli, vječno, Ostati osim ako Allah drugačije ne odredi, gospodat tvoj je zaista mudar i sve znajući. Pa im neće koristiti to što su im džini pomagali. Neće im koristiti znači pomoć džina, jer su činili ono znači što je bilo zabranjeno. Ovdje autor spomenuo predaju koji je bilo živama u svome sahihu, u kojoj se kaže... Od nekih poslanika, od nekoj poslanikoj, zelo sam žena, se prenosi da je Allaho poslanik, zelo sami, rekao, men etarrafen, feselehu an šejin, fesaddeqahu, lem tukbelehu salatun erba'ine jevma. Ko dođe uh, kod arrafa, kod vračara pa ga upita o nećemu. Potom mu povjeruje ono što je rekao, neće mu biti Rimne namaz 40 dana. U paganstvu, keahini su ili vraćari, oni su ljudima govorili, znači, šta će se dešavati, pa su im često dolazili želeći, jer čovjek je, jeli, znati žene šta će biti u budućnosti. Prošlo zna svako i prošlost smo nije zanimljiva, nego mu je zanimljiva budućnost koju ne zna. Pa dođe kod njega. Pa ko dođe kod vraćara i upita ga nešto? pa mu povjeruje ono što je rekao, on je učinio kufur, odnosno, doćemo do kufura. Neće mu biti primio namaz šta, 40 dana. Neće mu biti primio namaz 40 dana. Ovdje je došlo Fesaddkahu, pa mu povjeruje. Mi smo kazali da upredoji bileživan muslimu u svome sahiju, je tako? No, ovaj dodatak, pa mu povjeruje, nije došao kod muslima u sahiju, on je došao kod imama Ahmeda u musnedu, ali je vjerodostojan. Pa je ovdje... Hadži znači sastavljen iz dva rejeta. Ko dođe kod Musteme u rajetu, ste kaže, ko dođe kod vračara, pa ga nešto upita, neće mu biti namaz primljen 40 dana. Kod imama ima Mahmeda, ima predaješta, pa mu povjeruje. Imali razlike između dva rejeta. E, kako nema? U je samo pitanje, dok se upitao, ne primace namaz, završeno. A dok se odšao kod Mahmeda ali je negde nabrdo, a on poznat kao vračar, I dok si ga upitao, ja mu povjerovao ili ne je povjerovao, ne primat se nama za 40 dana. Dok je i Ahmeda kaže, ako mu povjeruje. Znači, ako mu povjeruje. Od nekih žena, ovaj hadis, ovaj hadis se prenosi od Omara i od Ibn Omara. Ali, Omar Ibn Hatava je od njegovog sina Ibn Omara. Ali nije vjerodostajan, došla od nekih žena. Koja je to neka od žena, ali ovog poslanika koja to prenosi? Nije bitno, kaže neka Ulema da je to Hafsa. I tako do spomeno Ebuse Saud de Thaqafi je spomenuo u, uh, u Musnedu Hafse ovaj yali, ovaj hadis. I ovaj hadis liči hadisu koga nam uh, prenosi Imam Tirmizi, imam Ahmed i drugi od Ibn Omara da je Poslanik sallallahu alejhi rekao: "Men sharibal khamr lan tuqbal lahu salatu 40 sabaha." Ko bude konzumirao alkohol, Allah mu neće primiti namaz 40 dana. Ko popije alkohol Allah mu ne prima namaz 40 dana. Pa ona čas, čašica jedna, navječe da pobije bakcile, što se daje kao recept mnogima, kaže jedna čašica mala, ne smeta radi. E, zbog te male ti Allah ne prima 40 dana namaz. Nema ni male, ni velike. Ma ovaj šta opija u, u velikim količima, pa ma, ma u malim količinama je haram, kako kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam što ukazuje na grije na velike grije znači konzumiranje alkohola a u ovome prvom slučaju da poviruje čovjek i to je veće grije da poviruje kome vraćaru jer se to tiče direktno njegovog ubjeđenja njegove akide, njegovog vjerovanja da vjeruje čovjeku kako zna prolicati sudbinu kako god da bilo bilo da ti baci igra ili da ti gleda u šolju ili da ti gleda ne znam u šta hoćeš ne može on znati istinu U tom pogledu ne može da znači ga. Ne zna niko to postanik, savo sam nije znao, pa ne zna to niko ni od ljudi. Pa je to haram da se čini. Ko dođe kod vračara, kazali smo ovdje, imamo dvije mogućnosti. Da mu povjeruje i da mu šta? Ne povjeruje. Ako mu povjeruje, ne primamo se namaz, to jasno. Dobro, došao, pitao i nije mu povjerovao. Ne povjerujem, znači pita ga, samo je tako pita ga, a neće mu vjerovati. To je zabranjen postupak. To je zabranjen postupak. I nije svako pitanje vraćara to koje će čovjeka izvesti van vjere, kao što ćemo doći do toga, ili koje će spriječiti da bude primljen namaz. Jer pitati vraćara čovjek može da bi pitao i da bi postupao ponove što kaže, da bi mu povjerovao, to je jasna stvar. A može ga pitati da ga provjeri kako priča. Čista provjera. Kao što je poslanik sam sam provjerao koga? Ibrusa Jada, je li tako? On ga ti čakaš da je šta? Držal. Pa ga je provjerao. Ispitivao ga. Ili može čovjek ispitivati vračara da bi dokazao njegovu neistinu? Ha. Dođeš na primjer i ispitivaš koga? Mekijat u rabijem. Ispitivaš ga da bi dokazao da je čovjek šablatan, koji obmanjuje ljude jel? i trebao ono nam je doći sutra, falalahu neće. Alhamdulillah, neće znači doći i ne došao nikad. Na takav način. Kada čovjek dođe i upita ga nešto da bi pokazao, evo ljudi vidite šta je rekao, rekao je to i to i to, i to je neistina, to je laž. to, to, to Je to pitanje pogredno ili pohvalno? Pohvalno, pa nije svako... Ovdje se kaže ko dođe pa ga pita, šta ga pita? pitaš ga da ti kaže kada će babo preselo da ga naslediš ili kada će ovaj tamo neko nešto uraditi ili ko, ko ti je ko sihar. je podmetno sihr pa onda dođe padžini prenese ko je podmetno sihr pa ko je podmetno sihr naravno da je podmetna punica el tako koči nego punica ispitivaš znači stvari koje su od Gajiba koje nemaju znači nemaju znači nema on puta i načina da ih da ih sazna pa je to pitanje zabranjeno Kaže se oni pridaj men eta rafen lem tukbullahu ssalatu. Oni noi predaj se kaže ko dođe kod vračara ne primamo se namaz. niti, niti se spomniješ šta? Pitanje niti Molim niti vjerovanje. Samo dok si došao. Dok si mu došao u dvorište gotovo. Ne primat se namaz. Zato je daif. Taj predaj je daif. Ta predaj daif ni vjerlostni. Tako da je ispravno da čovjek treba doći znači da pita želeći šta? da mu kaže nešto što ne zna niko osim Stvoritelja Barake te Barake ta'ala pa je to stvar je li koja je koja je zabranjena ne prima mu se namaz zamislite braćo ako je kazna onome ko dođe kod vračara takva da mu se ne prima namaz što mislite kakva je kazna vračaru samo taj koji je u osnovi koji poziva ljude da mu dolaze, tvrdi, da zna gaib. Ovaj, kakva, kak, kak, kakva je njegova pograda u šarijetu? Ako je pograda samo čovjeka džahila, neznalica, došao jedan kod, kod vraćara, da mu Allah ne primači, to je sveti dana namaz. I, i, i, molim? je to je, Sigurno, to je zločin, znači da nema većeg zločina od toga, jer on sebi pripisuje direktno Allahova svojstva, znači da zna nešto od gajba što je znači Ovaj, od najtežijih griha koje čovjek može uraditi. Kaže imam neovije ovdje jednu stvar. Ne prima se namaz, pazite praći, ne primamo se namaz, ali je on klanjao farz i nije dužan da ga šta? Da ga ponavlja. Je redu? Znači, zašto? Zato što je konsensus u Leme, sva u Lema je složna da čovjek koji ode kod vraćara, pa povjeruje ono što kaže, da nije dužan da ponavlja taj namaz ti 40 dana on mora klanjati i drugi svih što su mu ostali koliko mala propisao da živi ali mu namaz šta nije primio pa vidite, vidite ovaj kazne moraš klanjati a nije ti primio znači moraš rad tu firmi a nemaš plate Jel tako ne, nema nagrade a mora klanjati I, i nije dužan i nije dužan da obnavlja te namaze nego jednostavno gubi tu gubi tu nagradu Kaže imam Kurtobi, nemoj se ovaj nemoj da te prevara to što mnogi ljudi odlaze kod vračara i vjeruju vračarima. Pa čak neki koji imaju znanje. A načete ljude. Allah, ljude koji imaju znanje, podlaze pa kod vračara da im vračari ovaj. Kaže imam Kurtobi, nisu oni spozdali, on može biti uspoljašnosti da je naučio, ali znanje kojim on koristi nije ga naučio. Jer da ga ne učio, ne bi otišao nikada kod vračara. Kaže su predaj Ebu Horeire, koji biliživa Mebu Davudu svome sunenu, men etak jahinen fesaddaqahu bima yekulu, fekad kefar bima unzira na Muhammed. Ko ode kod vračara pa poviruje ono što kaže, on je počinio kufur ono što je objavljeno Muhammedu. Ova predaj je sad još strožija od ove prethodne. U prethodnom je da se namaz ne prima četvise dana. To je kazna. Ali ovdje je sad došlo jasno znači da je takav čovjek počinio kufur. I nema tu nikakve nejasnoće. Čovjek je odšao i neko ti govori stvari gajba. Govorit stvari gajba, ovaj što je... I danas se igraju ljudi s otim. je židovska država te i te godine. I prihefta to islam. I kadolje olje ta godina nije, propao, nije pro, propala židovska država, ona svaki godina je jača. Kažu pogled kako islam griješi. Ne griješi islam, nego griješe ljudi koji pripisuju islamu ono što nije od islama. Isto tako, Dejjal, Bermudski trokut, ovaj šetanski arš, Belaj, problemi, kako će pro, kako će nešto propadat. Sve te knjige koje tako, koje tako pišu, one su dobre, znači da se negdje potpali vatra, sad je ljeto za grill dobar. Potpali se vatra i grila se. Te knjige trebaju i tu da završe. Govori o Dejjalu ono što je rekao Allahov poslanik sa osrme i stavi tačku i završeno. Ne možeš govoriti ništa o Dejjalu mimo od sebe i štihaditi ti Kako će držal doći? Pa poviđuje držal pa berljuskim trokutom, pa ga sa onim tamo onim onim titanikom, ga, s tim ga već ne povezuješ, pa ostavi stvari onako kako je rekao Rasulullah s.a.v. i ne nemoj dodavat na gajib koji ne poznaješ. Pa su vraćari ti koji govore, znači šta će se dešavati ljudima? Gdje je čovjek? A, sad kaže sada je on na tom i tom mjestu, radi to i to. Sjedi tu i tu, ja ga vidim to radi, to ti ne može znati. Bila žena u vrijeme Omara radijallahu talanhu i a, ovaj, tako je. Pa je Omar nije dugo dolazio, kaže, enoga na tom i tom mjestu, kaže, čuva ovce. Čuva debe. Omar sjedi na tom i tom mjestu i čuva debe. Rad sa, sa, sa, sa džinima, džini obavištavaju gdje ovaj, pošten je toga, džini mogu za kratko vrijeme prijeći, velika rastojanja ali tako? za nisu džini, zad nije donio ovaj džin, ovaj, ifrit ovaj, prijestolnici, ali tako, od, od, od ovaj, belkise iz Jemena u Šam, palestinu. Znači, velika rastojanja za trptaj oka. Samo mu kaže sekundu, ti ne moši primijeti koliko džina, onda i donesemo vijesti, kažemo i on tebi govori. Kad su oni ka, šije, kažu da je Alija ubio džina. Kaže, Alija tamo nešto džina, pa je džina ubio i tako dalje. Hoće, hoće da izdigne Aliju iznad debu Bekve Omara. Pa kaže jedan, tu je bio jedan učenik, pametan. Kaže, Alija ubio džina. Alija imao problema sa džinom da ga ubio. Kaže, džin bježi od Omara u osnoj. Džin dok vidio Omara, dok vidio Omara, ovo hlad ne stane. Pa ko je boli Ali, ako je došao i morao se boriti sa džinom ili džin koji bježi od Omara? Ova je prišao Ali, borio su, prostavio se Ali, a Omer ne smi dok vidio Omara, znači nestane. A e kad kefara bi maunzila ala Muhammed, učinio je kufr u ono što je objeljeno Muhammedu. Kufr u ono što je objeljeno Muhammedu misli se na Kur'an i na sunnet. Jer, braćo, i Kur'an i sunnet su objav od Allaha. I griješi ko smatra da sunnet nije objava od Allaha da je to poslanik, sada sam govorio od sebe. Ne, to je od Allaha objava, samo je došla, znači, ovaj, a, a, tekstualno je, smisao je došla Allaha za uđel, kako kaže Asan ibn Atije, od Tabiina, kako bi režimam danem i sa ispravnim lancem prenosilaca, Allah je, kaže, slavo džiblila sa sunnetom poslaniku, kao što ga je slavo sa Qun'anom. To objava. Uprotivno bi ti našao... Ovaj, tu kontradiktornosti da je poslanik, jer širijet nije od poslanika, on je samo dostavljač. Lej se al rasuli illa il Nema poslanik nikakvo udjelo osim da dostavi. Nema je znači, ti samo dostavljaš naredbu, ništa, nikakve znači druge obaveze nemaš, ni imaš pravo da bilo šta mijenjaš. Pa je ovdje, kaže, počinio kufor. Je li ovaj kufor, kufor, kufor, da ga izvedi iz vjere, ili onaj manji, manja vrsta kufra. Allah htjala da je Splošno značenje ovoga jeste da je to kufor koji čovjeka izvadi iz vjere. Jer vjeruje u nešto u što čovjek ne smije povjerovati. Nešto što je specifično, znači stvoritelju te bareke o tela ili najimi ruk nije ovaj domen tog čovjeka. Ali ako čovjek koji je djahil ne znalica tako nešto uradi, ide kod vrjačara, ne treba žuriti sa njegovim takfirom. Hajte da mi njega Naša moste Hođe posle namaza pa će onih pretresati posle ovaj posle predavanja. Hodže ćemo ovaj posle predavanja. Mi obično znamo je to je Hodže su nama poslasticica, specialitet, šlag pospemo po njima i onda ih ovaj a malo smo mi uradili da popravimo i Hodže i narod. Da tako. Hoćemo doći u svoje mjesto i doći Ovaj, provest 8 dana ili 15 dana u svom mjestu i grilaću i i, ovaj, i, i, i uživati sa svojim porucom i hodat po plavinama i sve, ali neću nikad čovjeka zaustaviti na putu i dati mu CD ili dati mu letak i kazati mu boji se Allaha, Allah te obavezao time i time, nego hajmo opet sve svalite nahođe. E, imamo predaju od Ibnu Mesauda u kojoj se kaže e, predajeme okuf, znači od riječi Ibnu Mesauda, isto se ovo znači kazalo. Ali nam je dovoljno ono što je prenašano od poslanika sallallahu alaihiho sallame, da se potvrdi, znači, jel, ovaj propis. Ebu Jala, ovdje kaže bilježi Ebu Jala, Ebu Jala, on je Ahmed ibn Ali, el Musili, a, ima svoj, Musel, ima svoja druga, jel, dijela, poznat je učenjak umroje 307. džeske godine, jel, muhaddis. Od imra Nebnu Husayna se prenosi da je postanik, sal sam rekao, nije od nas onaj ko činite tajur, ili onaj ko me se činite tajur. Govorili smo prošli put, šta je šta? ostatio. Sve je vjereno, što vodi ni stvari da je čovjek eli zaključke. Niti onaj koji vrača, niti onaj kome se vrača, niti onaj koji čini sihr, niti onaj kome se čini sihr, nije od nas. Nije to poslanikov sa put nije to njegov šerijet, niti to njegova vjera. Nije od nas. Kaže: "Ako dođe kod vračara pa mu povjeri ono što je rekao, učinio je kufra ono što je objavio poslaniku, jer objavio ni Muhammedu sallallahu Tako bi al-Bizar sa dobrim lancem preostaza i Tabarani usrednje mođemu i kaže Ibn al-Hajsam drugi, ta va je dobra, da može znači proći." Kada kažemo Nije od nas. Nije od nas. Znači da nije musliman? Jedni su suzdržani, jedni su gledaju nejasno im. Nije od nas. Nije šta? Nije musliman. Nije musliman. Ma jeste musliman. Ne mora znaši da nije uvijek musliman. Poslanik kaže, nije od nas le lejse minna melemjeta bil kur'an. Nije od nas ko ne uči melodično kur'an. Dobro, čovjek uči kur'an kao što čita novine. Nije musliman? Kaže poslanik, nije od nas, mele min šavaribi, nije od nas ko nekrati brkove. Znači čovjek nekrati brkove, nije musliman. Nije od nas u tom segmentu. A može biti nije od nas da nije nikako od vjere. Može i to biti. Ali se gleda, znači, naš sami šta? Postupak. Pa samo sud na riječi nije od nas, to je neispravno. Treba, znači, vidjeti kakav je postupak. Pa ako je postupak vezan za iman i za kufer onda nije od, ili tako, od ummata, A ako je vezan za nekakve grijehe ili propuste, onda se gleda, znači, nije. Od, od poslanika sasvim u ovaj u tom je li, u tom segmentu ovdje vraća ulazi ista stvar Ovaj je vraća radi ništa radi s onom vodom ona, ona strava ono olovo malo ga istope pa ga straha straha, straha ili strava kako hoćeš straha i užas to je prava to je prava straha on je prava straha znači ko to radi topi ono olovo ista stvar znači to je postupak To spomnju islamskih učeniaca da je to od od, od, ovaj, od postupaka vrčara i da je to a, zabranjeno. U stvari da je to od sehra. Ubrajaju to šta u sehra, pa da neko ne bišao bi se tako liječio, ne svako oblistanje je dozvoljeno. Zašto smo se toliko borili i pričalo tu rabio i toliko se digla prašina oko njega? Ti hoćeš valano se naročiš liječi true ljude, to je fino. A liječenje ima svoj put, ima način, znači ima metoda, mora biti znači potvrđena šerijatski. Kaže imam Al-Begawi, Ahmed ibn Amr, oprosti kalimam Al-Begawi, Husein ibn Masaud, Al-Farrae, Šafi'i, al on je umro u godine, a svoje dijelo Šarhusunna i brojna druga dijela, poznati učenjak, kaže, Arraf je čovjek koji tvrdi da poznaje tajne na osnovu određenih stvari kojima dokazuje gdje se nalazi određena stvar koja je ukradena ili nešto što je izgubljeno se tiče tome nešto ti ne, neko ti ukrao, jel tako? Auto ti doješ, suosus neki ti ukrao auto i kažeš gdje? Kaže u Srpskoj Republici. A ne trebaš zato vračati, odmah znaš da je tamo, jel tako? Dok je ukradeno, ono je preko noći otišlo u drugu državu, a druga država je u Bosni Srpska Republika. To je to su dvije države u jednoj, to je jel tako? E kad ode u drugu državu, nema ga više tražiti nikako. Nećeš ga naći. A kaže ima Mahmed da je arraf, vraćar, da je to dio sihra, da je, je, je hisihr baz gori od njega. Ovaj je naučio samo šta? Dio ilma koga ima sihr baz. Nije naučio, znači, sve to, jeli, sve to znanje. A neki kažu da je vraćar onaj koji samo obještava na, na a, nešto što je, jeli, sakriveno, a neki kažu na, na obještavate što je tvojim prsima. Kaže ti, ja znam šta ti sad misliš. I govoriti šta ti misliš. A, koznao ono što ljudskim prsima. Innahu alim bi dati sudur. Allah zna ono što ljudskim prsima, ne zna to niko, zna to niko. Ti možeš na osnovu određenih ovaj stvari zaključiti jeli, šta čovjek misli, no izgleda lica i tako dalje, ali da čovjek garantuje šta ljudskim prsima, to je eli. Isto tako došla je Ibn Abbas da je rekao o ljudima koji pišu, eba, džadin, redaju slova, poredak slova u riječima, kao što je poredak zvijezda. To je bila posebna nauka, znači, ovaj, šeitanska. Ona može biti ponekad, u nekim slučajima, pohvalna, ako nije vezana, znači, za zvijezde, da se time želi, znači, ono što su oni nadili. Kaže, takav neće imati na sudnjem danu nikakva udjela. Takav neće imati na sudnjem danu nikakva udjela. Ovo no, ono je da je daif od sa osim koji sam udjeli, u ome, u kontekstu. Oni koji gledaju u zvijezde. Tači gledaju uz zvijezde, znači na osnovu zvijezda proriču nešto. A položaj zvijezda je došao tako i tako i čovjeku. I sve to ulozi, horoskop i slične stvari, znači često batil do batala koje ljude žele da odvoje od uvjerenja vezanja za Allaha. Ne vjeruju u Boga, zalud peti ponor pakla, nema džehena, nema nema Boga, nema sudnjeg dana, dođi vamo ima horoskop. Ja što govorit sve kidan što će biti kako biti. I tamo neka sjedi ovaj igra se za, za, za mašinom nekakvom i ispisiva ljudima mjenja im samo im one zamjeni. Ona je bio učet tužan, saće biti sretan. Ovaj će biti uče ima neka ove sence ima nekakvu lošu vijest, a će mu dobro vijest. samo i tako, samo ga tako znači šalta i prebacivaga, a ljudi znači ovaj Kobalavci, inače je te doktora nauka završio, najveć je diplome uzeo i umeji horoskop. Njegova pamet je tolika što to ni pamete? u stjecanju te nauke i te na dunjaločke svjetovne nauke koje je spokupio, što nisi istu tu pamet uzeo i sa tom pametju čitao horoskop. Nego dođeš činaš horoskop sa pametju djeteta koji ima 5 godina. I vjerujoš u horoskopi i ovaj ženi kaže, ženo, danas ne smijem nikada izlazi, ne zna, horoskop ti ovaj dirigira život tvoj. U ovo svakako braćuje na ulaze pitanja ovaj, a, a, prognoza, prognoze vremena. Da ne neko došao i ovaj tekfirio Ove, ove, hidrometroški zavod, tamo kompletan od direktora pa, pa do čistačce, sve. Znači, ne ulazi u to, ne ulazi u to, da, kada će se pojaviti mlađak? A tako? Mi je često tamo pre Ramazan, je Ramazan se približava, evo počelo je već, zahuknava se, a tako, kad će, šta će, gledaju i ljudi mlađak, šta će biti? A, sunce, pomračenje sunca, pomračenje, mi sve ne ulazi u to. Znači, da ne bi neko kazao, to je znanje, Ilm okome, ne, ne, ne, to je znanje koje Allah je dao na osnovu određenih jeli, a, pojava ili ili nekakvih naznaka da mi znamo kako će vrijeme sutra biti, ali tako? Alamed. I alamet i alamed, znakovi jeste koji ukazuju na to, ali kakav tebi znak ukazuje da će sutra tamo negdje Muhammed na bauštelu Njemačkoj poginuti? Otko to znaš? A to se može, u mene je komširica, komšir je se izgubio. I... Zanimljiv se čovjek, kada je zanese jalko izgubi, izgubi od stuna, nema, ne sto. I otišla ova, sestra mu otiša kod vnačarice. I kaže, nemojte ga, kaže, tražiti, on će se, kaže, ugušiti. Nemojte ga potrebi tražiti, Ne ga naći, i od će se, kaže, ugušiti. I stvarno, nakon te šest dana, nađe, nađe u rijecu mrtvo, ugušen, uhvatio se, došao u rijeku. On je došao u rijeku, plivao preko rijeke, došao i uhvatio za neko drvo i nije smio odatle i dalje i tu je ostao i kako se uhvatio tako se zaledio kako bi zima bila i umro tako. Otišao, znači on nije nije do tada bio tu, tada ljudi prolaze, on nije tad bio mrtav. On je nakon toga došao tu i umro. I kada se tako desi, onda, znači, ljudi samo odu toj začati i sežduju učine. Kažu, ti si, ti je gospodar, ti znaš sve šta će biti, znači... Ukroli vijesti od objave koje su došle od kadara koji je ljudima objavili što će biti i znači protori tu a uz to vijest prikala mi kao govornošta stotine ne neistira nakon toga a, znači koriste koristili ljudi u ovom poglavlju imamo nekoliko pitanja a, spominjali smo znači ukratko ih a, da ne može čovjeku braćo u njegovom srcu da se ne može smiriti vjerovanje u Kur'an i vjerovanje u Račana ne može to biti to su dvije to su dvije nespojive stvari na jednom mjestu Ne mogu u jednoj flaši biti zmija i žaba, jel tako? Ne mogu se spojiti. Ne mogu spojiti vatra i benzin. Ne, to su stvari koje se ne mogu spojiti. Tako se ne može spojiti vjerovanje u vraćara, i tako se ne može spojiti vjerovanje u šta u Kur'an. Jer je Kur'an sav došao da pobije takvo objeđenje. A o, ovdje je spomljanje da je to kufur. Isto tako da je zabranjeno da se nekome vraća i da se nekome čini tetajur, i da mu se čini sihr, ne da on čini sihr, nego da mu se čini isto tako, a pošelješ, popiješ ti, vezam šolju kahve i pošelješ, ajno se tamo žemne, kao ona pogleda tu šolju kako sam ja popio. Spominjanje učenja Eba Džadin, poredak znači slova, zdanje znači vezano za slova i poredak u riječima, kao što je bilo poznato, jel' kod pagana, i spominjanje ovdje razlike između kjahina i Arrafa, odnosno Sahira, znači da nama napravilo razliku među njim. Ovo je bilo nešto o poglavu. Račara, nakon toga nam dolazi poglavde Babu Nusra. Isto je gazana za sihr, pa ćemo tome govoriti, inša o tava, o narodnom ljudom. Allah ta'ala, nemoj ima pitanja, vraću vezani za očemu smo govorili, je da mi imamo toga srednog pridavanja ja. na srednog pridavanja na srednog pridavanja. Ne znam srednog zavisca, givet, da brišnje je dobra kao vata što spavi drvo. To se ja pitan, da li koji tako ne imate u zavisci, koji givet čini, a za gibet, da je gorio tuda i da tuda se čovjek može pokajati, a treba da traže oposta od ili od osnog. Da li takav ozov može osjetiti svoje skušnje, to prida Nerni bih žalati poživio. Ti si rekao i odgovorio. Pravo si. Pravo si rekao. Tako je. Naravno da, da čovjek čini da mu ovaj da loša dijela mogu manjiti vrijednost njegove i dobre dijela, Neka mu mogu ponišniti njegova dobra dijela. A gribet je bolest kojom su danas iskušani svi muslimani osim jednog dijela kome je sa I nema sumnije da čovjekova nepokornost utječe na skrušenost u namazu. Čovjekova nepokornost utječe na skrušenost u namazu i to je povezanost čovjekove spolješnosti sa njegovom nutrinom. A kako se ponaša čovjek, tako će znači i će biti njegova nutrina. A ne može biti skrušenost u namazu neko nema čiste nutrine. Ovdje se kaže kod učenja HIFSA neki učitelji zatijevaju kod učenja LFA, glasne koji je između A i E, da je čisto ako da sam čula e, nisam pogrešno čula. Ako nisam pogrešno čula, je ne može to bi as raz, to sva tri naša ispravno. A ispravno je između da bude znači ovaj a, da se izgovara, znači između a i e. to je. To neispravni. To je dvije stare. Što god da se kaže, nije se promijeno značenje. Da kažeš Allahu ekbar, nije zakonješ Allahu ekbar, ali ne ješ reći Allahu ekbar. Jel u e, nego se kaže između a i. Možeš kazati Allahu ekbar, ali je ispravljeno da se kaže Allah e. Ne a ni e, nego e. Između a i e. To je ne ispravljeno da se kaže. To su finese koje nisu ovaj, ne utječu no na značenje same riječi. Jedan hadis nam kaže da je ženi zabravljene planjati Bosi stopala pred muškarcem u Keljdofom. Ja ne znam ovaj hadis, je treba mnog hadis u ovom kontekstu trenutno ne znam mnog. Ne. Nemog sjeti. Da li je onda dozvodeno planjati Bosi u prostoriji za žene gdje nema muškaraca? Jeste, ali žena je stopala treba biti na mazno pokrivena. Znači odjeća, nema uopće nije bitno da li žena ima nešto na nogama, da li ima čarap ili nema čarapa. Bitno je da odjeća pada do zemlje, znači da pokrije ili kad ode znači na seždu da da nisu da nisu topala gola mora bi znači pokrivena na koji način al nesme znači biti topalo pokrivena to je bit na predavanju od jednog da je se čula da žena u Ramazanu kad dobije mjesečno pranje da treba da nastavi post to jest da ne treba da se omrsi ali da joj taj dan mora da postiti interesuje vaše mišljenje ovo je jedno mišljenje kod fakiha jest žena koja dobije ciklus u Ramazanu da taj dan šta kao čovjek alejkum selam A gledaj u mene kad mi daješ cedulju. <laughs> A iš, ovaj, čovjek došao sa puta. A, čovjek došao sa puta. I, I evo na put, putovao iz Bosne za Austriju. I kaže, ja sam putnik, neću šta, da postim moj da koristi malošticu. I evo. I dođe u dva popodne. Ali je došao u kuću svoju i gotovo više. Nema više čega. puta. Oće postiti do kraja dana, jel će šta? Jel će jesti? Neki kažu učinjaci ne, taj dan čovjek ako pokvari sebi post, on će taj dan i dalje postiti. Mora popiti ljekove, popit će ljekove, ali taj dan do kraja posti i opet još šta? Nije to jako mišljenje. Čovjek koji je bio, nije postio taj dan, žena je taj dan dobila ciklus. U tom momentu koji je dobila ciklus, gledi li njen post, da li? Mora li taj dan posti? Mora. Kakva korista od suzdržavanja posta? Nema nikakva korista od suzdržavanja posta. Pa ne smije jesti, opet, ne smije šta? Jesti, osim ako jede sa bismilom. Znači, ne smije jesti osim sa bismilom. Znači, žena koja dobije ciklus u ovome momentu, taj dan može nastaviti, šta? jest. Može nastaviti jesti. Jer nema korist od njenog posta. Čovjek je došao sa puta, Nije postio i došao do, do ostalom tri sata da kaže, ne, ne, moraš čekati ovdje htara da jedeš. Pošto moraš čekati, ja ne posti. ovaj dan meni ne vrijedi, šarijak mi dozvolio da ga ne postim, a njoj je zabranio da ga posti, i nakon toga ga mora na posti. Čovom problem? Tako da je, nema smetiti znači da jede u tom vrebu. Ovdje će je samo ukazati, pošto je Ramazan je blizu. Pitanje Ramazana se često, ljudi kad putuju u Ramazanu, Neko putuje u Ramazan, ustane ženom ujutru i hoće da ide, na primjer, na put. Kao je žena i ženo danas putujemo u Bosnu, na primjer, jel? I daj nam doručak. Mi smo putnici i sjedne kod kuće i doručkuje i u auto i ode na put. To je zabranjeno. Tako čovjek radi pristup veliki. Ne smiješ jesti kući. Možeš izaći vam gori, nalaz Steldenu vam gori, staviti vam parkiralištu i jedi koliko hoćeš. Ali kod kuće ne smiješ. Jer nisi šta. Nis putnik. Tako? tako i po pitanju kontakta intimnom, među supružnicima i po pitanju drugih I ovo se dešava. Znači, ja govorim ono što se dešava. Hajde, idemo na put, svakako mi smo putnici, nama, nama nema posta mi smo slobodni. Ne, ti je slobodan kad izviješ van svoga mjesta boravka, a nisu svoje kući. Pa tu ne smiješ ni spajati namaze, ni krati namaze. Jel u redu? Te kad izviješ onda se na tebe primjenjuje šta propisi čega? Putnik putnika, a ne prije toga. Tako da kod kuće ko bude putovao na zavan, neka sebi onaj uzao zaveže, a tako i na leđa i kad nekaj odmakne onda neka jede, a ne kod kuće svoje. Ne možeš izvjeti kući, auto, ne upali, je tako? Onda je dužan ujutro uvučati i zapositi kod kuće? Svakako je dužan, on je znači, du... kreni, je on je, znači takav čovjek znači mora, on mora, znači ako nije krenuo prije zode, on mora u svojom mjestu braka zapositi taj dan. Pa ako krene kad iziđe neka prekida, a ako uprotivno ili presuta se poravlja, To razilaziš im dijama. je hadis je takav. Znači, da koji hadis kaže ovaj femen terkeha a fe fakat ko ga ostavi a ne kaže se nije od nas. Kaže, On kaže Allahu dhalibaina wa bainahumus salatu fakad terkeha faqad kafar. Ona ugovorili nas i nama pa koga ostavi, on je nevjernik. Bejne ređuli, ovo, bejne širki ul kufri terkusala, između čovjeka i širke kufra od namaza, a to koga ostavi nije od nas, ne znam takav kontekst hadisa. Kontekst hadisa je da čovjek počinio kufru. A i da kada bi bio takav hadis, da kažemo ima verzija u tom kontekstu, onda se gleda, pa se važe i i, ovaj, i u nama se razilazi, znači po pitanju ostavljača namaza. Većina uleme, većina izneste uleme Fafiha, kažu da čovjek koji ostaje namaz da da je mu strema. Ako ostaje samo namaz, ima, ima druga dijela koja čini, a ostaje namaz, ne klanja. Iako to teško čovjek da klanja, a da ne posti. Ovo je posti, a ne klanja. To ima kod Arapa. U Arapa svi poste. Koji svako posti? Znači, zato što moraš posti. I zato što ako ne postio, to je najveća stranota. Namaz nije bitan. Toliko. Ali je bitan šta? Posti. I ako te neko vidi na ulici da jedeš u zarmazan, dočekit ćeš. Bajrem u zatvor. U zatvoru bajrem volje. Znači tega na bajrem ga puste ujutru. Da li je žena koja je trudna, a doji drugo dijete? Preporučuje, odnosno da li je obaviza, da li je dojiti, ako osti štetu na svome tijelu, opadanje, peaze, polo, puste, nekada. Nije. Nije duža žena. Ako se osti da to negativno djeluje, znači na njeno tijelo, nema štete ni štetenja. Dijete treba koristiti, ali ako ima zamjena A ima zamjena ovo, jel imaju ovi ovo, specijalni otrovi za djecova, ova, kako se zove, ona, prašci, on ona mlijeka, ali da bi sačuvao čega ono samo prave. No, međutim, to djeca jedu. Nije obaveza ženi, znači da nastavi šta? Dojenja koju šteti. Ako ju šteti, znači, njenom tijelu ostri, znači da to njoj... Ima šteta koja u šarijetu je, koja se tretira i koja je prihvatljiva. Ali... Positi žena na, na, na, na sebi znači da da da da šteti to. Na znači, što je što je ovaj drugo dijete je l' ovaj uzima sebi stiva. Je ja dijete to tijelu majke ništa ne pali. Ona uzima sve. Majke tjaz bez ičega. Ali dijete znači ne može faliti. Pa ako osti znači da je s dvije strane znači da da, da uzima se ovaj, da, da se uzimaju i kalorije i ne znam i vitamine sve iznutra onda dozvoljeno znači da prekine dojenje. Nije obaveza, nije znači nužna To bi bilo štetno da da žena sobom, znači, ne želi da doji djete, tada je to druga stvar. To je ipak jedna materijalna stvar koja ide... Jeste, koja pri... I... tamo lijepo, lijepo. Pa znaš kako? E, i, e, možda jeste pogrešno smatrati. Znaš znaš što? Zato što ovo drugi svijet, da je to ljudski svijet bio, mi možemo smatrati izazov nauci, ali sravo ili me rađi. Ali sra, sada manje, jer mogu im aviona sto, al Mirage može biti bez sumnje izazovna auti. Da poslatnik ode u nebeske sfere, u sedmu, nebag, nekid ljudska roga kruča, nije ljudi mogu nije ni prvo ne, nebo, ne znam šta im, ne dio što ima na prvom nebu. To može, ali su džini drugi svijet. Oni će kaže, dobro, jeste to je džinu radi, to je drugi svijet. To nije naša mogućnost ljudi da mi to uradimo. Al u redu. Samo. Aleikum salaam. A ali a ovo što se tiče ovih, ovih a, što se tiče Džina, možete odgovoriti tako. A tako da kaže, to je, to je svijet džina, on ima i tu mogućnost brzo kreću, mi ljudi nemamo. Kako da se postupi prema koja kaže da je sanjala Fatimu Adi Allaho Anha, čerko poslanika, sl.o.s. I u snu joj je rekla da je ona odabrana posli, i da ona odabrana. Ova Fatima je kazala, ja tako razumijem, ovoj ženi, da je ona odabrana žena. Jel, da posebno, jer je li jedna žena. Poslije je počela da baca grah. U kući joj dolaze Srbi Hrvati. Stanoje blizu nas. Što ćemo kazati ovoj ženi? Kad će ovdje živjeti Teheran, To je vratno iširje ovaj, šitska nekakva ideja ili je usnila Fatimu radi Allah. Tako. Ovo je, ovo je braćo put da ljudi, ovako ljudi, ja sam usnila Fatimu, čerku poslanika, ona mene kazao, sam je odabrana i onda ti baca grah. Ona je sebi I tako da proproce zaštitu dobru poleđinu kako ima Fatimu radi Allaha da koja pa se dočula da otkuz znamo da stila da je a to što su sna Fatim Fatima nije poslanik Fatim ulik Fatime se može pretvoriti u šejtan je al tako Otkuz znašal Fatima le šejtan A ovo što ti je do do, do da nakon toga bacaš grah priđeće biti da je šejtan nego Fatima I je da je tako da tako da tako da je odvrgnja da je ona u sna Fatimu ništa ne znači Čovjek gde usnio poslanika, salosan, pitamo ga kako si ga usnio. Da tako? U kom si ga kontekstu usnio? Ako si ga usnio u slici, u kako je on opisan u hadisima, onda si usnio poslanika. Protivno nisu. E, I ovo je znači, e, ja se bojim da je ovo je ovo obmana. Usnio sam nekoga dobrog i taj dobri meni je odobrio da ja to radim i tako da ne može. Jer kada im neko usnio, je bubekra. I odbog veknu kaže, živi bio sutra, ujutru ne moraš klanit sabah. Sutru i spavaj dokle le možeš. Ne možeš raditi po tome. Kad bostio poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam i kaže ti, nemoj sutra klanit sabah, kažemo taj san nije validan. Šeš, možda Ja ime, sam sam ja. poslanika A... Znači da bi čovjek usnio poslanika sa sasane mora ga usniti na shodno opisima. Opis Poslanik zazem nije opisan da ima sjedobradu i nije opisan da je, da je bio mršav, nego je bio tako usnio kao da rek poslanik, Jedan i je meni brat govori usnio je poslanika, nego je bio u vozu, išao vozom. ovaj usnio je poslanika sa da je došao na jedno mjesto bez brade u tom ga je kontakst usnijel, kažem, ne može, to nije poslanik sa osvrme. To nije poslanik sa osvrme, ka Može biti, biti braćeo, čovjek kada usnije nešto, ne mora značiti, on usnije i nakon toga, nakon sna, možda sve predstavite da je to poslanik sa osvrme. Ne mora značiti da je on usnio, jer ako se kosi njegov, njegovi njegov opisi, znači lika poslanika sa osvrme, kosi se s onim što došlo hadisima, to nije lahko poslanik sa osvrme. Mora znači biti H8, onako kako je opisano hadisima a tim opisima nije opisan ni da je mršav, niti je opisan da ima sjedu bradu. Jest. Ima, je, znači kaže SNS Malić, nije po sastavnik ni u bradi, ovaj a a pored toga po je farba u bradi. Znači da bi da bi prikrio bijele dlake farba na svojoj bradi. Imao je, kaže SNS ni oni u glavi, kosima više od 20 bijeli dlaka. 20 bijeli dlaka se ne primijete, pa tako. Eto. Evo ja ja jesen skupa ima više od 20, ovo tako. Kod se ne primijeti 20 crnima i toga. Ovaj. Pa moraju ti opisi odgovarati opisima. Zato je čovjek došao i imno Abbasu i kaže, ustao sam poslanika. Kaže, opiši mi ga. Kaže, bio je takav, takav, takav. Kaže, I opisuje njegov bradu, Kaže, brada mu je kaže, popunjavala gornji dio prsa. Znači, dila je na šaku, ovako. Na šaku, popunjavala gornji dio prsa. Kaže, da si ga vidio u javi, ne bi ga, kaže, bolje mogao opisati. A ovoj čovjek nije bio ashab. Nije nikad vidio poslanika. Dakle, došli kod imam Ahmeta u usnjedu. Kaže, da si ga najavi vidio, ne bi ga bolje mogao pisao. E, to je taj usnio poslanika. A dođe čovjek, ja sam usnio poslanika, sa osnovime, ovaj, pored njega su bile žene igrale plesale. Pored, kao što vi sad prave ove e, epizode, Imam Buharija sjedi i pored njega žena pleše trbu, trbušni ples. Imam Buharija sedi i citira hadise, a pored njega žena udara u def i, jeli, vi znate kako su ti I to imam Buharija. Ibn Majah dolazi iz druge strane, a ovaj dolazi Fiski Fujur kod devičina Šoleme. Poslanik je jedne prilikom ja ti je okrenuo na svadbu gdje je bilo kako došao kod Hakima Musa Dereku. Krenuo na svadbu da prisustvuje svadbi Pala ga uspavao. Nije mu dao da ide na svadbu gdje su ljudi veseli i gdje slavili, gdje... nije mu dozvolio tamo da I ti usniješ poslanik u sto, poslanik tamo radi sjede i nekom u u tamburu udara i tako dalje. To to su snovi koji znači ne mogu Ovaj, ne, ne mogu se kritirati, mogu biti validovi. Ne može. Šeitan ne može, tako je. Šeitan ne može, kaže poslanik sa osam, ko usnije u snu, on me usnio, kaže šeitan, ne može potvrti moj lik. Ali ako ga usniješ u snu, kako? Onako kako je? Opisan. I taj na takav način, ne, ti si usnio nešto, i kažeš, ja sam usnio u poslanika sa da je bio takav, takav i takav, i kad pogledaš u ove u opise, vidiš, da to ništa ne odgovara, kao što je, ovo nije poslanik sa osam. A ko pogleda u opise vidi, Da znači, što Allahu poslanik i to je to je bišaret čovjeku, radostna vijest, ovaj da, da uslije poslanika sallallahu alajhi wasallam. Jesi. Da li dozvolimo ste malima betonirati uh, mezar i postaviti nišan? Oko, oko, mezar, oko mezara. Da. Ne, to je sve gradnja na mezaru. Poslanik sallallahu alejhi ve je zabranio da se gradi na mezaru. Neha an yubna 'ala al-qubur wa an yajlasa 'alayha. Zabranio je da se gradi na kabureve, sjediti na kabureva. Nacij graditi da na kabur ne znači da da da nasred kabura gdje izliše da tu gradiš. Tu niko ne gradi, tu to bi sve propalo. Nego se gradi baš okolo kabura i ta se nešto zida i tako dalje. Nema veze, taman da je samo da se izlije jedna lopata betona, dovoljno. To je znači to je tu nema nikakve gradnje. Tu se postavi jedan kamen, dva kamena, postadanje nišana. Kad bi bio nišan manji da se tretira kao kamen možda bi mogao proći, ali ovi nišani što se radi, kod nas imaju oni posebni veliki nišani, imaju koji čovjek je velik ovaj. Ono, ono, je, ono, ono više djeluje na gradnju, na kaboru. Šta sa ovim pločima? Ima nekog veće ploče, znači ona nije veća od kamena, ona znači i na čime krize znači da Ako stavi mramornu ploču namjesto kamena, molim Allah da tome nema grija. Ali da ne bude sad to veliko, da se djel, djeluje da je to g... u redu. Osta, e sad ostaje, ne ne, pisanje, pisanje sada je pitanje druge prirode. Pisanje opet pazajte za zablanje za da se piše po kaburu. Dači dovoljno je da ima znači jedna ona ona ona ploča, ona jedan kamen nešto u tom kontekstu, znači da se stavi i da se što više obode uzemnu, da ga što manje viri gore, to je bolje. I to je da se obiraži kabor, da ljudi ne hođe preko kabura. A u protivnom da se piše na kaboru i da se ovaj i kad se na kaboru ima Alaj. Ovaj. Molim? Ata Čovjek se treba bojata Allaha koliko može. Ali ne treba on to raditi. To ne kradi rodina. Dači te, te mene je neko preselio. Ja sad treba da onišeću me, ja posle đišeću me. Ja ću hoće rodbina da gradi, ja ću i sajtovati. Ne to, ako ko hoće zlo pokušaći da ga umanjim da da to zamenim manjim. To je ono što ja mogu. Ali ja neću znači učestvovati u, u, u, u takvim u takvim ovaj. Šta u takvim imaš, imaš sve što plači i oni to hoće ne imaš šta. Ne. Pa to je to, znači ti nisi dužan da dođeš i da kvariš odnose sa sestrom i sa bratom u svijetu da kažeš neću sa vama pričat, ja vas se odličujem a potu uraditi, ne, nemojte to i to raditi, to je, je zabranjuš riječ. To ima lijepo, ti je skazao što je do tebe, ti nemojš ništa ne kazati lijepo riječ, kažeš to je zabranio, nemojte to raživiti bil, pored toga hoće, to je vaša stvar da radite. Ali ima ovdje druga, braću, mi ponekad, babo živio, nije klanio, nije nikad došao u džamiju. I eli u džamiošao u rietko, znači čovjek koji islamu nimo ništa njegovo ime. I nakon toga kad umre, dođe sin i u teže mu dženazu sunnetu. U korats. Poče se u posunnetu. Kako sunnetu? sunnetu? Ta čovjek nije imao teme islama, prisi kakav sunnet. Odi hoće tamo iz hođa ukopava ga kako ti god vidiš da hođeš. samo ga tako ukopaj kako ti misliš da jest. I završena priča. Babu, babo babu znači nikada nije, dok te je vidio ove habije, nikab, ninđe, problemi pravio, u, ismijavao se sa vjednicima, u džamija, zadnja murpa na sirol bilo, još uvijek se ti tom zaklinio i umre, kaže, kakva Odi hođi, budi sretan, hođe, dodi hođa, riješ to sa njim, kako god hođi, što je vaša stvara ne zanima me, bio, idi. A druga je stvar, kada je babu živio po sunnetu i volio sunnet i pazio na sunnet i nakon toga umre, e onda i ti doveš, kreš, ne, moje babu živio sunnet i živio za, za sunnet Allahu poslanika sallallahu -sa alejhi ve sellem ja hoću sad da ga ukopam po sunnetu et to je druga stvar i da ima čovjek pravo znači da se ovaj malo i suprostavi i ovaj ponekad mora biti malo i grub sa, sa nekim efendijama da bi mu kazao da jedan stvar ne mogu proći al tako ali, ali to je za čovjeka koji je koji je ovaj živio vjeru nisi živio vjeru nisi znao šta je sunnet nisi znao šta je ovaj do krajni islam vidi je bio Ma vraćo, ovo je, vidite ovaj, hafizi Kur'ana. Ne mora znaš ako je čovjek hafiz Kur'ana da, da, da poznaje propise. Kod mene je puno bitnije i to je moj način, recimo ovdje rada sa djecom. Možda neko to gleda a sjednog dubokog aspekta kod da se ljudi gledaju djete naučio pet sura, 10 sura, naučio 5 džuzeva Kur'ana i kažu jara, kod mene to ništa ne znači iako dijete ne zna propisa islama. Kod mene preče od dijete uči propise islama nego da uči Kur'an pamet. Uči propise dijete, kada uči propise islama, biće ponosno sa svojim islamom. A može ga nauči ko hoće šarpskog on citao ne on znači šta to značenje ima. I da razumije to značenje, treba mu tefsir. Opegane svat kako treba. I nisi napravio koliko ćeš napraviti kada ga učiš propisima islama. Ne. Hips je bitan, niko nesu ti pogrešao. je bitan. Ali po za djecu usađivanje ispravne akidije u njihovo srce, od malo, u njihovo vjerovanje da bude jako i čvrsto. I odgajanje na, na, na islamu da ostavi ponos kao musliman, to je kao mene puno, puno bitnije nego učenje kurana na pameti. Jer ne, djete koje je nauči može učiti cijeli kuran na pameti, Ali nema, nema to dijete da bi se borilo da prošlo kroz ove ove balove, fitneta i na što ovim ovdje društva mora imati to objeđenje čvrsto da je na istini. Kako će da na istini samo ako on učio Hifsku Kur'ana? Neće to imati, nego zato je učenje znanja preče od učenja Hifsa Kur'ana na pamet. Tako isto je hafiz. Čovjek može biti hafiz Kur'ana, zna Kur'an na pamet kao koji hoće šajet odmah ga kaže, ne zna njegove značine, njegove pood objevini, da ljudi koji su doktorirali. Doktorirali širk čine Allah. To nije, teološke fakulte je završio, nije Allah srce otvorio. To je prelazak, znači harami i iz ruke u ruku. To je već drugi propis. To je već drugo pitanje. Još možda jedno pitanje. Stari šedinski razdavlj. Šta šta ne razumijem? Izvin, nisam te čuvao. Stari šedinski razdavlj taji shehijski shehijski mezari dobro da, imaju i lišao suoči u kafanex ali mezari svi usti u onome u mramoru ako se gore gore sazin proći pa vidi gore ovaj kod krajišnika kako su kako su radili shehijsko mezari znači kada znači, znači, gledaš iz daleka ništa ne reko kršćansko to je selesdanje ljudi džehli običa i i spremnost ljudi da prihvataju Iznova ga radili, bili nekada, šta je na njima, nišani veliki? Nišani veliki, nijedni veliki. Pa dobro, nišani veliki uredi, to je poznato kod nas, nišani su veliki, i svog ti podaj oko džamija, gdje gude mi mezari stari, nišani su veliki. Ali sad je kod nas moderna ta gradnja, ograde, ne znam, kopanja mezara, na ovaj, prije nego što čovjek ovaj, jeli, preseli, ograđivanje u mramor, doles na prvi bunker, kompletan u betonu, sam lijepo se uradi je sad modelno, znači, radist izolacije, izolacije, jeste kišna, zvučna zvučna izolacija u mezaru molim šta oni rade? a ne, oni to prave napolju spomenik ono napravio onaj zid i na njemu imena. Ali, ali, ali nije kod svakog kabura i to. Dobro, to je to je polju, to je opet van mezara. Bolje je nego u meza. Bolje nego da bude iza mezara napisano. To je negde na da se zna. Znaš šta je, po pitanju toga, ovaj, a, treba, možda treba službena fetva. Ako bi mogla proći, to bi moglo biti ovaj i korisno s jedne strane da znači, da bude da budu ta imena ispisana da se zna ko je tu poginuo. Kažem ako bi mogla službena fetva da to moglo proći sa širetskog aspekta da budu neki ispisana ta imena ljudi koji su poginuli što ne zaboravlja. Jer ovo će sve kako prolazi znači to je sve generacije dvije to se potpetnik više što zapatneći. Je tako? Kao što nismo znali genocide koji su prije ovoga, sve smo ih pozaboravili i ovo će se pozaboravi. I dokle tako da se zaboravlja. Nego treba znači stalno potencirati, treba stalno spomnjeći znači ovaj igelacid i četnici i, i ustrše i, i, i učiti generacije da su oni, ne, znači, sve Srbe i Hrvate, jer imamo, imamo ljudi koji to ne podržavaju i trpamo sve u isti koš, ali oni koji su to rada znali da su to bili, znači, ovaj din dušmani i ko su bili, tako da se na tome generacije udavljaju. Znači, da ljudi znaju da to ne znaju. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi ga se 12, 420 Linz Avje. Ili na web portalu VWW tačka <mukle>